Вода в пустинята. Някога в едно далечно село живееха двама майстори – Джеймс и Алекс. Те бяха много добри приятели и изработваха старинни предмети от глина. Правеха играчки, тенджери, тигани, съдове за хранене и други неща. Но тъй като сълцето бе малко, Джеймс и Алекс печелеха малко от своята работа. Хората нямаха достатъчно пари, за да им плащат – но Джеймс и Алекс не се оплакваха. Е, поне не на глас. Ох, Джеймс, фокусирай се върху едно нещо, което правиш. Трябва да знаеш възможностите си. След като знаеш колко време ще ти отнеме изработването на даден предмет, ще можеш приблизително да знаеш точната дата за доставка на следващия клиент. Не, добре съм си. Справим се. Трябва да правим повече предмети, за да печелим по-добре. Щом приключа с работата. Останала ми от вчера започвам с новите поръчки, които са с днес. Разбирам загрижеността ти, приятелю. Но как ще стане това, ако поръчките ти вечно закъсняват? Така и мен ме изнервиш. Ха-ха-ха! Ще се справя, Алекс. Не се тревожи. А -а -а. Алекс беше старателен и концентриран в работата си. Всяка поръчка, която взимаше, изработваше и доставяше на време. Предпочиташе да прави едно нещо, но да е както трябва. Така успяваше да се фокусира върху работата си и да я свърши на време. А Джеймс беше доста разпилян. Никога не отказваше на никого и вече му бе заринат от работа. Взимаше по много поръчки наведнъж и никога не спазваше срока. Веднъж в селцето пристигнаха група туристи. Еха, този слон е великолепен. Колко струва? Този е две сребърни монети. Какво? Само толкова? Смятате ли, че е твърде малко за такава изработка? А, толкова ги продаваме тук. Селените не могат да платят повече от това, а аз не мога да ви взема повече отколкото на тях. Уважавам твоята честност. Тук не си достатъчно добре оценен. От другата страна на пустинята има голям град. Защо не отидеш да продаваш антиките си там? Хората със сигурност ще оценят уменията ти по-добре. Ще спечелиш много повече. О, така ли? Сериозно ще си помисля за това. Благодаря ти. Момичето даде две сребърни монети и купи слона. Същата нощ. Джеймс, изглеждаш уморен. О, две нощи не съм спал. Свърших цялата си работа и сега се чувствам страхотно. Това е чудесно. Чуй ме, какво ще кажеш да занесем всичките си антики в големия град? Тук вече не печелим добре, а и поръчките ни не са толкова много. Съгласен съм за поръчките, може би си прав, но пустинята е много голяма. Как ще я пресечем? Виждал съм керваните, които минават на няколко дни, и пресичат пустинята. В тях има много камили и каруци. Всъщност утре потегля един Керван. Можем да пресечем пустинята заедно с тях. Вярно е, чух, че от другата страна на пустинята има много заможни хора. А. Може да си намери някоя красива булка, с която да заживееш щастливо. Знае ли, човек? <laughs> така е. Сега си почини добре. Трябва да наваксаш безсънните нощи. Утре-сутрин заминаваме с кервана. Същата нощ Джеймс и Алекс спаха блажено. А на сутринта натовариха каруцата си с антиките, храна и малко вода. Предстоеше дълго пътуване и трябваше да бъдат подготвени. Пътешествието им започна добре. Джеймс и Алекс с трепети и вълнения очакваха бъдещето си в Големия град. Говореха си как ще спечелят много пари, ще добият нови умения и ще правят повече предмети и антики. Керванът спря на два пъти, за да обядват след обед и за вечеря през нощта. Пътуването продължи няколко дни, но ужасната горещина оставаше все по-непоносима. Какво става? Винаги ли е толкова горещо? Не съм много сигурен. Жаден съм. Взехме много вода, но тя почти свърши. Ах, трудно е да се пътува в такава горещина, Джеймс. Вярно е. А Ай, водата ни свършва. Виждате ли? Съдовете, в които пътниците държаха водата, бяха от глина. И когато температурата започна да се покачва, водата в тях бързо взе да се изпарява. Как ще оцелем след като нямаме вода? Имаме още два дни, докато стигнем града. Хрумна ми нещо. Защо не започнем да копаем, за да намерим вода? О, да. Сигурен съм, че ако копаем достатъчно надълбоко, ще намерим някъде вода. Точно така. Трябва да си изберем място и да започнем да копаем. Хората тръгнаха с камилите и спряха на едно място. Сигурен и си, че тук ще открием вода. Ще разберем само ако започнем да копаем на надълбоко. Пътниците започнаха да копаят дубка в земята. Мина време, но от водата нямаше и следа. Казах ви, че е безполезно да намерим вода в пустинята. Е почти невъзможно! Трудно е, Джеймс, но не е невъзможно. Просто не трябва да се отказваме. И така, един след друг, пътниците престанаха да копаят. Всички бяха много уморени. Върнаха се в каруците си, за да си починат. Ай, след малко ще дойде да ти помогна. Трябва да си почина за известно време. О, Джеймс, много се уморих. Май трябва да спрем за малко. А, ти върви и си почини малко. Аз ще продължа да копая. Алекс се върна в каруцата и приседна за да си почине. И заради непоносимата горещина и физическата умора, в Мигъм заспа. След известно време, един от пътниците отиде при Джеймс. Ей, доста си издръжлив. Не спря дори за миг. Но, честно казано, мисля, че тук само си губим времето. Какво имаш предвид? Не смятам, че тук изобщо има вода. Знам едно място, където със сигурност ще намерим. Наистина ли? Къде е? Пътникът показа на Джеймс мястото, на което да копае и се оттегли да си почива в карусата. Джеймс изкопа няколко метра по-надолу, но не откри вода. След известно време, друг пътник дойде при него. Ей, hey, кой ти каза да копаеш тук? Глупа ли си? Съвсем наблизо има място, на което ще бликне вода като от фонтан. Това е истина ли е? Къде се намира мястото? Джеймс нарами лопатата и отиде да копае нова дубка на няколко метра по-надолу. И пак, изкопа няколко метра, дойде друг пътник и му каза за друго място, на което със сигурност има вода. Това продължи с часове наред. Цялата земя се изпълни с дубки, но никоя от тях не бе достатъчно дълбока, за да бликне вода. Когато Алекс се събуди, остана изненадан. Джеймс, какво правиш? Опитвам да намеря вода. Пътниците ми дадоха на пътствия, къде мога да я открия. Изкопах толкова много дубки в земята, но в нито една от тях няма вода. Ето това се боях. Осъзнаваш ли колко време и усилия похъби? Иди и преброй всичките дубки и тяхната дълбочина. Щеше да е по-лесно да откриеш вода, ако беше вложил всичките си усилия само в една дупка. Не трябва да слушаш другите, защото не можеш да се концентрираш. А прав си. Разконцентриран съм. Трябваше да копая само в едната дупка. Алекс извика всички и ги помоли да копаят заедно в дупката, с която бяха започнали. Копаха известно време и най-накрая... Откриха вода. Да! <съква> Всички пиха от водата и напълниха празните делви. След два дни керванът стигна до големия град. Както се и очакваше, за своите способности Джеймс и Алекс спечелиха добри пари. Усилията им бяха възнаградени и оценени. Не след дълго забогатяха и наеха други майстори да работят за тях. Антиките им сега се продават както на местния, така и на международния пазар. Джеймс научи един много важен урок. Нещата се случват само когато сте концентрирани и работите върху едно единствено нещо.